та зав'язали платком рота, щоб не міг кричати. Тепер хлопці поховались усі у велику печеру, де стояли коні. Вже сонце склонилось до заходу, як у степу показалася велика чорна плахта. З неї виходив спершу глухий, а опісля щораз то виразніший гомін людських голосів, плачу та диких окликів. Відтак одна частина відірвалась від гурту і посунула вперед. Незадовго можна було розрізнити постаті вершників у кінчастих шапках. Вони щораз наближались, а кілька прискакувало на берег балки. Тут стояв Гарасько і привітав їх. Чи не проїжджала туди наша чота? А вже ж проїжджала. Та тут зустрілась якраз з іншим татарським загоном, що сидів тут у балці три дні. Коли не вірите, то подивіться, скільки тут слідів. Люди з вашої чоти говорили, що малу здобич здобули, а їм хочеться більшої і тому пішли на північ. Вони казали, що вернуться, поки ваш загін прийде до Дніпрової переправи. «От собаки, ще їм мало того, що здобули. У нас тепер така здобич, якої давно не було. Аллах нас благословив». «Хай буде ім'я Аллаха прославлене», говорив Гарасько, піднявши руки вгору та поклонився на схід сонця. «Поталанить вами далі». «Не конче так мусить бути», бо нам донесли, що на Дніпровій переправі зустріне нас княже Військо. То йдіть на іншу переправу. Не можна, бо в нас завеликий табір, і треба брати на коротшу дорогу. Та коротша дорога, котра певніша, – говорив дід. Татарин зліз коня й побачив сліди, хоч уже було по заході сонця. І тут було тьмяно. Татар з'їжджалося щораз більше. То була та частина, котра ще нині мала переправитись на той бік інгульця. Вони пішли далі, а за часок загоріли в степу за річкою табірні вогні. На дворі зовсім стемніло, на голубому небі замерехтіли золоті зірки. Вони виринали одна за одною, поки не засіяли цілого неба золотими світелками. Ціла природа замовкла, те, що томилось у день, пішло спочивати, а його місце займали ті істоти, що вночі ширяють. Далеко від річки доходило веселе кумкання жаб, Гукав пугач, у траві перекликались, перепили, у степу заревів тур, завив вовк, загавкала хриплим голосом лисиця. Та всі ті голоси в мить замовкли, як наблизилася орда з криком та галасом. Почулись галакання татар, плач та голосіння невільників, рев худоби да блияння овець. Татари їздили по степу і визначали місце, де кому ставати. Та насамперед пішли до піла. Над балкою поставили вози, зараз слідом пригнали ясир. Далі стали татари, а ззаду виганяли волів у степ, що паслися. Татари розклали вогні і почали пекти баранину та конятину. Дід Гарасько ходив поміж вози та поміж бранців, роздивляючись, чи нема чого купити або проміняти. Потім сунувся раптом з берега і підкрався до великої печери. Як тричі сова озветься, то час буде виходити вам. Воно трохи не так сталося, як ми собі обміркували, сказав Тарас. Там, де ми собі промостили дорогу, вони заклали возами. Цим нема чого журитись. Я вас проведу далі, а ви вдарите на татар ззаду. Лише там натрапите на стадо волів. Чи там справді воли пасуться? Напевно, це буде вам перешкода. Ні, діду, це якраз на нашу користь. «Тільки вам треба ще раз піти поміж бранців і переказати їм, що як почують ззаду стрілянину, крики метушню, то хай зараз утікають поміж вози. Скажіть першому скраю, та хай перекаже іншим». Гарасько вийшов знову на берег і пройшов поміж возами. Його ніхто не спиняв, бо він був одягнений по-татарськи. Підкрався так поміж бранців і проліг коло найближчого. Бранець уже спав. Гарасько приклав губу до його вуха, і забалакав. «Христос з вами!» та сіпнув його за руку. «Це що? Мовчи! Поміч близька! Я тобі розріжу пута, а ти зробите саме сусідові і перекажи таке. Як почуєте стрілянину і крик, утікайте всі поміж вози, ховайтеся де можна. Вози випряжені, та нікого не переїдуть. Пам'ятай, щоб цей заклик перейшов до всіх. Хто залишиться, той певно пропаде». «Хто ж нас врятує?» «О, Господи! Мовчи, не охкай, роби, що тобі кажу, завтра довідаєшся про все». Гарасько поповз далі і роздав іще кілька ножів. Відтак перейшов знову поміж вози, побалакав зі сторожею і пішов у печеру. В таборі почало втихати. Татари засинали при вогнищах. Гарасько підліз знову на берег і прислухався. По пізнав, що вже певно буде північ. Табір заснув. Огні пригасли. Тепер озвалась сова. Тарас сидів перед входом до печери і слухав. У нього дуже билося серце від хвилювання. Він молив у Господа помочі. Почувши умовний знак, пішов у печеру. Хлопці порозміщувались так, що кожний держав свого коня за поводи і куняв. «Хлопці, пора, виходьте, лише тихо, без гамору». Усі заворушились. Кожний виходив, ведучи коня за поводи. В печері була така пітьма, що хто вийшов на двір, жмурив очі, бо того світла було забагато. Тут уже ждав Гарасько. Він узяв Тараса за руку і повів попід берег балки. Інші йшли за ним, йшли так довго.